Сельце, пастка, самолов геніального творця світу, до яких ми усі, і люди, і тварини, і рослини, і птахи, і комахи, на радість життю, рано чи пізно, а потрапляємо. Насправді ж нас єднало інше. Кохання щось інше, щось глибше, величніше, суттєвіше, аніж тілесна близькість. Бог разом із душею, Подарував найдосконалішому творінню своєму незрівнянно більше, аніж радість злиття тіл. Він подарував нам радість злиття душ, навіть якщо душі так різняться, як наші з балериною. Ще раз, не вперше, не в останнє, криком кричу. Ми усі сексонулися. Ми дозволили звірові вирватися із підвалів свідомості, де він лютував, безсило гризучи грати усталеної народної моралі, цноти, вирватися на верхні поверхи буття, їй бо хто б що не казав, але в примітивному оспівуванні любові передової доярки, до передового тракториста, було більше людяності і поваги до людини, аніж у безсоромній рекламі жіночих стегон і бюстів. Ми навіть не оскотинюємося ні, це щось гірше, бо й сучка, гуляючи, веде тічку в поля, в ліси або на міські пустирі. Ми ж усе те суто фізичне виставляємо на показ, на продаж. Даруйте на слові, але ми невздовзі молитимемося на мужеський член, як на ідола. На книжкових полицях, розкладках, замість прекрасних, одухотворених жіночих обличч, «Жіночі зади. Ми вивели жінку та вже й мужчину на аукціон, на продаж, ніби рабів де-небудь у середньовічній кафі. Ми вбиваємо природну цноту у дитячих душах. Ми будемо в них звірка, який невдовзі виросте в нестримного звірюку. Ми продукуємо повій для всесвітнього борделю. Не маючи чим іншим торгувати», ми торгуємо жіночим тілом за валюту. Це не бурмотіння старого імпотента. Це протестуючий крик мужчини, закоханого у жінку. Плюс безкінечність на моїй химерії – це про неї, про балерину. Вона безкінечна, як Всесвіт, бо вона і є Всесвіт. Сотні літ найкращі розуми людства намагаються пізнати таємницю Джоконди, намальованої Леонардом, і врешті-решт визнають, власне, безсилля. Моя балерина, моя Джоконда, безкінечна, непізнанна, вона видається такою пізнаною, такою земною, коли моя голова лежить на її теплих, м'яких колінах. Та ось вона від одного мого необережного, незугарного поруху, від однієї моєї непоштивої думки, балерина читає мої думки як книгу, схоплюється на ноги, збігає по ледь помітній у траві стежці на шпиль пагорба і розпростерши руки вільним тахом летить у небі. Довгий поділ її ситцевого плаття у синю смужку трепоче на вітрі, поки не зілляться із синім пронизаним промінням літнього сонця небом, і вже її нема коло мене, і, здається, не було і ніколи не буде. Сама згадка про неї, як щасливий сон, що його розвіює реальність буднів. Я ніколи не казав і не скажу, що маю цю жінку. Я мав її стільки, скільки вона погоджувалася себе віддати. Я ніколи не кажу, що знав цю жінку. Я ніколи її не знав і не знатиму ніколи. Я знав і знаю її настільки, наскільки вона дозволяла і дозволяє себе знати. Усі слова про неї такі ж приблизні, умовні, як і образи її земного тіла. Іноді вона на моїх вражених очах ставала кущем калини у китицях ягід що вже рожевіли, віщуючи наближення осені, або білокорою у зеленому плаці звіт, березою, що лагідно розмовляла з вітром, до якого я страшенно ревнував, або козулею, що стрибала по схилу на виструнених ніжках. І вже лише її лункий сміх, її насмішкуватий голос долітав із долини. «Прощай, Робінзоне, пізніми передосінніми вечорами, коли вода в небесному озері уже вихолола, і я чекав балерину на шпилі свого пагорба над землянкою, вона з'являлася або журавкою з боку лугів, де вже гуртувалися до відльоту у вирій птахи, або лисичкою, яка, шелеснувши в сухій траві на випаленому сонцем схилі, Замить уже тулилася до мене гарячим жіночим тілом. Іноді вона прилітала до мене зорою з нічного темно-синього неба, розсипалася по схилу жомирівки снопом іскор і вже чеберяла по стежці у світлому платтячку, у кацавейці накинуті на плечі. Ночі ставали прохолодні. Така земна, така звичайна. Одного вечора коли ми домовилися зустрітися на Леваді, неподалік її обістя, і піти на берег Дніпра, вона покотилася до мене по згірку палаючим вогнистим колесом. Колесо тричі обкотилося навколо мене, згойднулося, упало в траву і згасло, а з темряви пролунав її винуватий голос. «Давно чекаєш?» «Вибач», Марина несподівано приїхала. Довелося брехать, що на пасіку треба, що вулик забула закрити. А що запізнювалася, то я колесом згори, колесом. У селі ж кажуть, що я відьма, а відьми часто так граються. Я тебе до землянки проведу і повернуся, бо Маринка чекатиме, не засне. А Втім, була вдома Маринка чи ні, та Їса ніколи не залишалася у мене на всю ніч як би добре нам у двох не було. Зникала безшелесно, наче крізь землю провалювалася, ще до третього згуку у в селі. Одного я недолюблював, коли вона прилітала до мене на пагорб совою. Сова довго кружеляла наді мною, ніби недовірливо видивлялася. Чи я тут, чи я сам, ніби випитувала думки мої, а відтак... Ковзала у ніч, і лише по довгій хвилі, яка здавалася мені безкінечною, на стежці з'являлася балерина, закушкана, як старе бабисько, витомлена робочим днем, якась чужа, буркотлива, зла невід на кого. У такі вечори вона сідалася віддалік від мене і проголошувала свої довгі нервові монологи. Зібралися сільські баби, обрали старосту церковного. Будемо церкву будувати. А що? Врогощі будують? Уже місце освятили? Хіба ми гірші? Приходить увечері той староста. Давай, Тасю, на церкву потряси рукавом, він у тебе повненький. Глянула я на нього, я все вмію. Він не зів'яв. Пригадалося, як він матір мою за груди хапав, аби на облігацію підписалася. Мала я тоді була, а от печаталося навік. Усе життя то обліковцем, то писарем, то пригадиром, а се з партії швиденько вийшов, і вже він Богу служить. Як такі у Бога служки, думаю, то я Богові не заздрю. А йому й кажу. Ви, дядьку, мого рукава не виважуйте, а зазирніть у свого. Натягали в нього за свій вік галіфетний. На церкву я дам і більше, аніж ви. Бджілки мої не гуляють, і я по кутках конторських натруся. Бо як не дам, знову язиками облизуватимете. Бач, відьма, копійки на церкву пошкодувала. Хоч охотніше дала б, аби ви... Не церкву заходилися будувати, а дім милосердя для бабок сільських, худів солдатських. Одна з таких бабок торік померла серед зими у халупці своїй, у яру. Ніхто не знав до весни, що померла. Пацюки тіло до кісток обгризли. А Бог, якщо Він є, почує вас, де б ви не молилися, ділами добрими, а не словами. Почує і без того пузатого півня в ризі. Дивуюся я вам, віруючим. Я Таїсу, їсу вже казав тобі, що не маю щастя належати до віруючих, я лише хочу вірити. Якщо хочеш вірити, уже віруєш, і я дивуюся вам, віруючим, повторила з притиском Балерина. Відколи і світ існує, нахваляєте ви свого Бога, осанне йому виспівуєте, на дошках його малюєте. І ті дошки, рукотворні, ви ціловуєте. А за За які великі блага? Що він світ сотворив на велетенський м'ясокомбінат схожий? Зліпився у глиняного балабуху, сипнув в неї пригощі живих істот. Живіть одне одного, худоба рослину, людина худобу, черв'як людину, а рослина усе суще. А найбільше Людина людину. Чи для цього великого розуму і великої доброти і любові треба? Завіщо ж дякувати? Завіщо молитви виспівувати? Завіщо колінкувати? Що на світ сей з'являєтеся у муках і в муках із нього йдете? Не встигши життю порадіти? Ви йому осанни? Ви йому молитви та колінкування? а він із нудьги балабухою земною потрясе, сотню другої діток у школі камінням привалить, розчавить їх, бідних, наче блощиць, як у тій Вірменії чи Італії. А ви знову перед іконами, кадилами, пахучими вимахуєте, знову колінкуєте. «Дякуємо Боже, що покарав за гріхи наші».